Italiak maite ditugu, eta neziamo fieri. Bai, bai, hau maitasunagatik egiten dugu, argi dago 40 sortziri esker ez dugu la hizkian bila bat erostea. Eta hemen ere, maitasuna tartean sartzen den beste hainbatetan bezalaxe, ez dugu behar bezala neurtzen, pasioaren olatuak eraman gaitzan dugu eta ipuru batean sartzen gara. Bai, bai, ipuru batean sartu. Zela nezaten daba, uranditan sartu? Me, atariko frogegi aukeran. Meter zen unberen genal. Niri inoiz ez dit alberjina batek sortu, minik eragin. sasi artean sartu? Beno, honar dezakegu, honar dezakegu. Baina balda landaren erreinuan adibide egokiagorik ilustratzeko zailtasun handiz eta kaltea jasoz, baino gainditu ezin den egoera batean sartzea horratz formako ostoak dituen zuaizka baino? Horixe cuando kando detsizo difaril podcast, Misono katxato inundine praio, entzule maite. Katxearzi inundine praio. Ipuru artean sartu. Gustu handiz, eh? Hemendik aurrera beti izan da horrela. Benvenuti, kari amichi. Hau da, 40 sortzi. Doppien aldeko asanblada. Estendalen gaitzak jotakoen konbutta. Obitxe berza. Prego, akomodate bi. Boletun kafetino? 40 sortzi euskal-italofilon kombuta tan esaten dugu Italiak anitzak direla eta anistasun hori maite dugula. Anistasun hori linguistikoa ere bada eta imaginatzen dugu entzule maite, onaino heldu bazara, jakingo duzula zenbat mintzaira dauden Italietan, zenbat dialekto. Naiz eta ez alguna lade itzea gustatzen. Badakizue dialekto eta hizkuntza baten arteko aldea askotan e, ez dela linguistikaren arloan erabakitzen, politikaren arloan baizik. Dialektuaren eta hizkuntzaren arteko diferentzia, azken finean, batek estatua duela eta besteak ez hori dela sarri askotan, ez da? Beraz, Italiatako mintzaires gara. Bai, Benetoa, bai, Napoliera, eta beste amaika oinarri erromanikoa dutenak. Hortzada, resin ederragoa osatzen dutenak. Baina izan badira, erromanikoak ez diren mintzairak, eta gaur, horien artean ziurrenik ez ezagunen ari buruz arituko gara izan ere, hainbat urte linguistiko osatutako hizkuntza batesari gara. Jatorrizko lurraldeko hizkuntzak dagoeneko galdutako ezaugarri arkaikoak gorde dituena mendeetan eta peninsulaegoaldeko zen sisiliako herri senbaitzutan oraindik hegemonikoa dena. Arberes hizkuntaz edo italietako albanieraz ari gara. Bai, hala da entzule. bada gutxiengo etnoko linguistiko albaniarra Italietan. Erdiaro bukaeratik, hainbat migrazio latutan esarritako komunitate diasporikoa osatu duena. Eta albaniago aldeko dialektoaren, toskaren, aldaeratxat hartzen dena. Komunitate honetako kideen egungo kopurari buruz, ba bueno, wikipediak, fiorentzo toso linguistaren lanetan naipatutako datua ematen du. Eta horren arabera, eun mila pertsona inguru izango lirateke. Eta hoietatik, euneko irurogei tamar larogei inguruk, hizkuntza e, hitz egiteko gaitasuna du. UNESCOen hizkuntzen atlaszak berriz balarogei mila e, iztun zenbatzen ditu eta arriskoan dagoen hizkuntzen e, artean kokatzen du. Diaspora komuniitatonen jatorria oso interesgarria da historianne aldetik oso oso interesgarria izan ere, hamabozgarren mendetik aurrera hasi ziren e, Italietan esartzen, e, bi prozesu elkarlou zirenean. Napoliko ondoren eta Otomandar imperioaren aurrera Balkanetan eta galdetuko didazue, baina nola lotzen dira bigertaera hauek, ezta, bakontua da une honetan e, Bizantziar imperioaren lurraldea zela Albania, baina imperio horren gaimbeera e, erabatekoa zela, eta Turkiar otomandarrek hartuko zutela, doartu e, zutela ba, ark utxitako utxunea, ezta? Une horretan Albaniarrak Turkiaren inbazioak kanporatzeko borrokan ziren, eta gaur egun albaniar e, eroin nazional nagusitzat hartzen den Skandenberg generalak zuzentzen zuen erresistentzia. Ba, mila laureunda berrogeita sortzian, Alfontso Bozgarrenak, Aragoiko Bozgarrenak eta Napoliko lehenengoak, e, laguntza eskatu ziren e, general ba, albaniar horri bere kontra altzatu ziren baroien matxinada zapaltzeko. Horrela heldu senpulara, bere soldadouekin, baina haien sorlekuan egoera militarra ezen oso ona eta pare bat amarkadatan bat turkiarrek guztiz kontrolatzen zuten Albanian ondorioz, soldadu hoietako asko etziren itzuli eta Italiaegoaldean esarri ziren, hain zuzen ere, ba, Napoliko auzi politikoan parte hartzeagatik, Alfonso Lenengoak e, lurrak eman baitzizkien Calabrian, e, Catanzaroko provintzian. Andik, metzo jornoko hainbat tokitara e, mubitu ziren, gaur egun existitzen diren berrogeita mar komunitate inguru osatu arte. Baina oraindik ere, katantzaroko probintzian dago arberesen, e, arberes komunitateen kontzentraziorik handiena. Beno. Azalpen luze hau beharrezkoa zen ulertzeko zergatik den haina atomizatua. Albaniar jatorriko Italiarren e, kokapen geografikoa eta baita ere ulertzeko, zergatik hauek mantentzen duten Erlijio ortodoxoa eta herritu bizantziarra haietako e, lehenak sorterritik emigratu zutenean hori zelako bertan erlijio nagusia oraindik ere ez Aipatu behar da baita ere hemeretzigarren mendebukaeran, E Italia goaldea de facto kolonia Piemonte-Tarra bilakatu zenean, ze ustezko batasuna konkista eta erpilatzea bainotzen izan, baina ez dut gai honekin berotu nahi horretaz beste egun batean arituko garelako. Beraz, e, itzulnadin arira, 19. mende bukaeran Italiagoaldetik e, milioi karritarrek emigratu behar izan zuten miseriatik iesezi. Eta hoietako askok Arberes e, komunitateetakoak ziren, arberesak ziren, beraz, izan badira komunitate txikiagoak Europan eta ba, oize, e, emigrazio hoien ondorio sortutakoak, baina aldi berean Italietako komunitateak auldu zituztenak ottotxtoaren bukaeran ehun inguru, ziren komunitatear beresak eta gaur egun lehen komuntat, komentatu dugun moduan berrogeita hamar inguruk baino ez dituzte mantentzen hizkuntza eta ohiturak. Ez augarri lingustikoidagokionez, lehenago zertzela da bate eman dugu, baina oso hizkuntza berezia da arribitsi bat. E, jatorre egitura fonetikoa eta morfosintaktikoa gordetzen duelako. Albbanieraren toska Aldaeraren ezaugarri arkaikoak gordetzen ditu, eta toska e, Albania hegoaldean eta Greziako e, eskualde mugdakiideetan hitz egiten dena e, hitz egiten dena da, korfu inguru horretan bahitza ba egiten dena. Beraz Grezieraren mailegoak ditu eta geroago Italia hegoaldeko mintzairenak gehitu zaizkio. Baina, Ez du Turkiar eraginik, gaur egungo Albanian hitz egiten den hizkuntzak bezala. E, beno, luz egongo nintzateke detaile gehiago ematen, Albaniak eta Italiako gehiagaren mendeko hainbatunetan izan dako harremanari buruz aritzen, baina beste saio batera koutziko ditugu guztioiek, beraz, e, Entzulei, Falemenderit esatea bainoetzaigu helditzen, hau da, gratzie mile hori izateagatik, eta historiaren txokoak ateak batxiko ditu modu honetan datorren igia betera arte. Bere Twitterreko bioaren arabera gure gaurko gombidatua kooperativista arti zauara eta betaurreko marxistekin dabil egunerokoan, ekonomia sozial eraldatzailea bizigarri duela. Oteizaren apologista, Euskal Herria Italia da elkarteko kide, eta hainbat saltsatan ibilizale 40 sortzira ongi etorria ematen diogu e, bainat irasuegiri. Buon jorno bainat, gratzio emila hemen izate batik. Bai, buon jorno. E, lehenik eta bein, mm, zer gatik italo fili, hau da, zer daukate Italiek e, hainbeste kitzikatzen gaituena? Ha, ba, hainbeste ba, kitzikatzen gaituena eh e, mediterraneo que tiene usted golako, ¿es? Eh, askotan e, putxioa, bat, ez, e, egiten gaituena iparraldera, ez, Europako iparraldera begiratzen jartzea, ¿es? E, nahiko genoke arrasonalki eh eh Europari iparraldekoa gizan, baino benetan Mediterraneak ea, ¿es? Euskadunak nere Ah, ah. eh, nós demostratu dituke, baina bueno, hori beste baterako agian utzi zakegok. Baino Mediterraneo da eitzen gaituena, Uste sentitzen garelako benetan eh komodo, eh, benetan zure lekuan eh, Mediterraneorekin jartzen gaituen egoerarekin. Eta benetako Italia da ba hori, da, Mediterraneoaren eh nola iteko eh lurralde kontbentzioak. Etiko meayo la Costa Brava Bai, bai, bai, manera bai, Ez dakit, ez dagoa esatuen, esaten duanik, turi arrek eta euskalduneko e, okabula lotularik. Aurenekin egin egin ba? Bai, ez da ez, akenean kantauri ez, ez, ez, ez, ez, ez meitaraan aden beste itxasoa zati bat, ez duten ez duten ez duten eta bueno, asimofek bere aki gazitza utzitzu, nori beste saio baterako igual gorde ezak zuen, asimofek bere liburu batean esaten zuen, eh, etrogia erizkuntza eh, ez zifratzeko klabe bakarrak eh, Euskara zituela. Eh? Ba, ba, hori aukerarik ez galduko apuntatzeko, bai. eta ba, bai, beste baterako baska iman eh, diguzu, barri eta garri. Haida, haida. Urban, hori ez, eta gero, eh, bat hori ez mehazerren eta bestea itali, oi, eh, Italiak ez, pluralean eh, esaten denean, Itali ez dela eh, bat, ez, asko, asko direla eta diguzte plural hori A, Euskal gaine karri daitekeia jaiz uh horregatik -huh. eh spanarria Italia da er, geru batazu zakia tres año eh Italiarestatua bera es ateranola konfiguratu zen emechi garren eh mendean ese besteena cesta sortu zienean ese hemen e, referentia batei barralera ez ba Francia ez e, republikar hori frantzia, republikarra eta Alemania diebi estatu eredu ez es, e, modelo ha Bai, arrazioismo horren barruan zuko hartuzun, asta. Bai, eta beti Italia azutzen zaigu, eh? 19 harren mendean ere estatu, estatu bat sortzeko gai izan zena, mm -hmm. garai berdintzoan. Da nigoze beste komponento nah? e, datuekin, ez, ezagunak, poso campoti ke os ez ez alguna den, baina aniztasunaren beste beste kugiak eta berdin batekin. Nah? Mm -hmm. Da zain Uniformizatzaia, nekta igual kanpora behira uniforma, Uniformizatzaia izan Eta, bueno, ez kaptu guztia Gaten puntur izan, ez e, Balu, ez, handik beste Beste kultura kultura Bat Italia, ez, eta batik Italia, Italia asko daudela ez? Italia asko daude Eta guk e, Programaren asierako manifestu horretan e, Zukaipatu sunlotura Hori egin genuen, e, pa eskibazki Italiak pluralean konjugatutako Herri aldeak, eta eta hori kusiusu lotura, eta sarreratxoan aipatu dugu, eta zuk ere bai eh, aipatu duzu, Euskal Herria, Italia da elkartea, ezta, e, zuk kilesara, eta e, kontua da gure redakzioan, ba, ikerketa txoa egiten ibili garela, baina, e, etza egula oso argi gelditu zeintzu diren elkartearen jarduerak, eta zeintzuk... E, zareten e, kideak, e, bueno, baita erbitu sekreturik dagoen sartzeko, edo, e, arbituko zen iguke, ala, ala sekretu pean mantentzeako meni da? Nozki, e, jati sekretua ez ditoet hemen iratirako azalduko, benzi ah. dago eskura garri, baina, bueno, horretarako norberak egin barko du bere bidea, eh? mm -hmm. baina badu elkartea berak ere parte publikoa, eta parte publiko horretan, edo norri izan daiteke kidea, Eta, eh, eh, kondizioa zein dira, ba, italiara biz, eh, bide, i, bueno, zera, eh, ekialdeko italiara eh, ba, yeah, eh, bai. da, egizan daitezen, ekialdeko italiara zera bisitak egitean, bisita ba, horiek eh, sozializatzea, hau zariatzea, bezpeki dei eh, nazaltzen zer ikusiun, zer ikusiun, aldi itzen, eta gero ikero ari izatea, eta ikertzea ekialdeko eta mendebaldeko baldeko italien artean, E, sortatzen diren koinzidenziak eta detaliak eh? e, miliak ari da baki gu bu. eta bueno, ba horiek horiek ikertu eta publiko egiten saiatzea azkenean zuk e, e, irratxak idonekin <laughs> egiten dezuna ari bez eh? alba, hortik e, abiatuta edo norizan egiteke ekide bai saiatzea e, urtean behin e, italiarekin Lotutakoena eh, eh, eh, bueno, bueno, de 15 ariza, Fremontiепit zatia, y Cean� tambahan en la futura efeilla con Sloediotaые karulaa Williams. y Cintin chanting 한ratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Seattle able to ekialdeko y su dripista04 mismo en round holea Dellaanz salió en la futura efeilla fungió a Barcelona y Italia bl investigating y rubrica local-balming en one Zera, ba, zabaltzen joateko. Baina girekia da, eh? Izan nire hain eh? lotuta daude normala dela bat ata bestean, aztea, ezta? Hoida, hoida, bai, bai, bat zuia hor italian bizigaren hoida <güls> askotan, baina zaino, bueno, diferentziazera. Baina gana, bat, balago ere, detalle txobat, eh? E, Zene, italo filoak uste unaino bella horra ez, eta eze, elkartea sortu denunetik hori hortaz konturatu behar. Twitter-eko kampanya simple batekin, azken da trabala, bat, E, konturatu konturatubea e, asko garela, eh? Eh eta izena, eh oso herria Italia danundi atzoren, e, Euskal Herrian oso ohikoa da esatea Euskal Herrian Nafarroa da, ez, e, ba, esaldi bat. E, askotan entzuten deguna baina askotan oso modu esentzializan erabiltzen dena, eh, zan atze Bueno, eskolerria nafarroa da edo, edo ez, edo ze, ze ez ezen zotan, ez zenet, e, bueno, e, e, diskutiblia den zerroia eta gaur egun esatea eskolerriko edozein zati nafarroa dela, bueno, a, te, etakit, e, zeigu, e, ba daukala, eta, bueno, amizkagat, ezakit, ikitentzai gu puntu esenzializtaba daukala. Pistolicista eta bai. Bai, eta pixalat horri, eta kit, e, ironia pixalatekin, esaldio horri hartu, ezakit, e, eskolerria nafarroa golin bada, Zeratik ez da Eskola herria Italia izango, ez? Ez honet, bueno, ba, Bromao txero ekin, eh, elkartea sortu denun, eta, bueno, hori, irekia da, eh, zuzendaritza, ba, daukabaino sekretoa da, ez dut esango, horren, <laughs> eh, iniziazio, ze eh, hori, 2.000 bide hori ere, nahi egin dezake, baina, bueno, hilatzen zala egiteko bidea. Oso, no, Se, senaleak bilatuko ditugu beraz, eta yeah. bizat, e, elkartearen kontutik e, piraka, eta eiaz, e, farmazia beltzak, perokalkare e, fumetistaren matxerie prime Euskarara ekarri, eta, eta argitaratu zuen, e, liburuaren hasieran e, Euskal Herria Italia da agertzen da, e, komikia irakurtzea gomendatzen duten elkarten aitea, artean aipatuta, eta Eta, bueno, ba, liburuaren euskarasko bertxioa zera, ateralizateko prozesoaren berri, zepuntura nioizan zenuten elkartean, edo balda gizu nola dintzen kontaktua zerokalkar eta nolako izan zen ura, edo... Bai, egia eh, da, zera, eh, no, farmazia beltza eh, editoriala berak eh, euskaleria italiara elkartearekin lotura handia da oka, da? Eh? Zeran, monge, mm. eh, bertako bi editoren nagusiak eh elkarteko kide dira igual ez eh, dakite bueno bai publikoki esan gonuke eh bestela gabe den horrenche horrentsaten eh, elkarteko kidea ordan esan daiteke ikus elkartearen beso eh, eh, editoriala edo eh, deitu daiteke bai bai eta hildo horretatik naholebaiti hildo testu testenguruak beraka eh, animatuta ia e, eh bueno e tria l'universa eukara ba uka no? e, komikia eta zeratzeko editatzeko eta Euskal Herrian e, orain arte agian oso ez ezaguna zena, e, italiarian oso ezaguna eta europa mailan komikizaleon artean ere oso oso ezaguna zena, ba ukera ikusien honen, jo ez italiako, e, ez beharrezko gaur kulturaren esatitxori, eh ez mendaraleko italiara edekartzea. Da. Posible ara 10 hora, ir ez daitze, bueno, bezala, askotan eh, oso klasikoa dien referentziatan, ¿es? Eh, eh ni ere oso klasikoen en aldekoa naiz, eh, baina, joder, Italia da hau etxo bat eh Oharso aldean, ¿es? Eh, Oharso aldea da, bueno, Gipuzkoako, eh, no ostia, no ostia koekia aldea sendatzen eh, langile osoan eta herrien ingurunea mm -hmm. eta zero kalkarek badauka Roma inguruko langile eh, klasearen eta langile hau eh, lotura handia revibia hau zoarekin bere hau propioarekin eta jore, buk horrik uzenen hon eh, lotura zuzena, zau da eh, italiaz italiaz aparte eh, eh, estrarradioetako eh, zera langile hau zoetako akizateak ere batzen gintuela ez, mm -hmm. zero kalkarek, bere pertsonaiak bere historiak eta barzo Atkenian e referentzia kultural e berdintsuak manejatzen ditugula ere e baganeekinen eta urbanoso oso dituenua iiten zegogun hori hori euskaratzea eta e ona erekartzea re gomendatzen dizut e saiurako beste beste batean editorial de etapiraren e dugonbidatzea eta beak datuko e dizu eh? espiratuko biz ondo prozesua nola izan zen Zetelako oso interesaar izan zela prozesua ere ere zererookakarekin harreman egita dena eh oso pertsona irekia, hurbila, e, zeru kalkare eta bueno, Euskal ere izango norekin. Mm -hmm. eh eta, eta, eta bueno, eh nigu zer hori denbora ere mantenduko da. Orduan, hori, homendio hori, eh, Tsa, o eh farmacia belzakoekin beraiekin nere hitze gita zerdik, eh zeru kalkaretas e, Italia. Eh, e, agenda bete bet eta vale. e, eramango dugu elkarrizketa honen ostean. Baina, baina bai, ekarpen e, oso interesgarria da, eh? Zer, Zerokalkare bezalako ba, fumetista esaguna eta kultura referentzia horiek euskal kultura nabian hain noikoak izan ez direnak orain arte ba, ba, presente izatea, ez da? E, ba, bueno, 40 sortzin historia den txokoa daukagula, eta e, dioten ez, ba, Republika Marinarak oso guztoko dituzu, e, zer da gehiago? Baina, katxondeoa, itxasoari lotutako estatu txikien simbologia erake algarri zaizula, o, o arzo aldearen e, itxasorako zera, pose, joera horrekin e, ere lotzen duzula, edo edo zerrela eta ba, Republika Marinaren kontrolori Ba, neguza, dena, dena. Zera, o hor baina. Oatera, <laughs> pupurri, balguruan, baino, erreferentiona, baino, netzat, zera, zera, zera, Republika Marinara, oie, que Baila, simbolo bat oso garantzitsua, aldatetik ugure e, kooperatiba entalaiasen, e, simbologia maritimoa eta asko erabiltzen dugu, eta hortik lotuta ez, ola. hemen e, bulegoan badukagu e, banderola, zera, e, Sampierre Miquelonekoa, nahi? Nahi, e, nahi? Zer, ikurriña ofizialki dokan e, e, zera, frantziako zatitxo horrena, mm hori, -hmm. e, e, baukagu ere, zera, e, veneziako, ez, e, e, banderola, baina, Eh, oso osaurante chua eh ematzen ulako nolabait eh eh ze harra autonomiaren edo autogestio lurraldetuaren eh zera ez eh oke eh, eh, eh, eh, eh, eh, bueno, republika marinara eh, nek batean hori izan ez eh erdi erdiaroko kontekstan erdiaruan non zera eh, Erromarri imperioa, ez eta guzti hori e, garai klasikoak eri ondoren eh mo cortatasunaz e, jende kultura dene moi cortasuna dena, e, ekonomia dena e, nahiko barrura begira eta ez e, oso elita aristokraikoen esku gelditua zen republika mari araguazi e, denne telezotikat eskafo egiteko eh libreak ah eta te que el liberal de libre idea horretatik, eh, gaur egunera ekarrita nun, eh, itza egitenen asko, ez, eh, e, kapitalismo neoliberala kezkartena dibula, eh, feudalismo zaur, zaur, berria, eh, enpresa enpresa osondia nese en macro bueno, macro moti nacional, eh, hegemonia bat, eh, gure bizitzekiko, UE urraldekiko, eh, oi, o sea, non ideia nese e, irlatxo Haur, ez dira, Errepublika Marina daude, eh, ez, eh, kostaldean dauden, ez, eh, eh, portuak, mm -hmm. baina bueno, portuien autonomia, ez, eh, gerai bidea egiteko, beste harreman libreak eh, sortzeko bueno, oso ingresorriak da zeigu, eh? Ehera ere, dela justo kapitalismoaren eh, sorrera mm -hmm. ematen den, eta eh? eh? Baina, bueno, eh, buk esaten dugu, ez, pero Errepublika Marina getan, eh, nola baita, eh, kapitalismoaren, edo eh, gaurro, kapitalismo komerzialaren, edo eh, gaurro ingo Eh, ez, Hernaniño sortu da zen zergatik ez Ireiaurre tatik, ha da. Eh, autonomiaren eh ere etorkizunako gitartea izan berdun horren Hernaniñoak sortu, eh? Mm -hmm. Hori da besa gure gure pega. eta bueno, aparte ere eh Isoarri historia elakargarria intereserria, eh Isoaresko tokia dira, Eberepúblika Marinara kisanñoia Kernik edito taspesa gutzen, eh, pertsonalkini Ehoneiz bakarrik, ke ez, habidez, Venezia, esa Genova eta Pisa, izango die ezagunenak. Ezanik hoietatik pis, Pisa ni mm hoietari -hmm. Pisa badarreko naiz. Anehonez ere gabe estatsuk, hango ana, Ragusa, Malfi, Gaeta, eta, eta ezazu oso oso ez ez ezaguna, eta hortan ere ego naiz eta izugarri flipatu republikatonon bertako historiaekin da noli. Da e? noliko republika marinara, e, Genova tik oso oso mm -hmm. eta bueno, la eskuela hartzen hau eta bueno, Gure uarso, etuarso, uarsaldearen esate pasajeako portuaren inguruan bizigarreno ideia hori ezorken batez ez, autonomia osakarena ez bueno, gure etorkizuna ere eraikitzeko, ba bueno, zerakargarri zaiteen ideia da horregatik portualdeko, etz, portu maritimoa edo errepública eta zer sortzea, ba helburua ba. Bueno, da alternativa sortzeko koordinada hoietan eh kokatzen da e, Talaio kooperativa, eh Zublan eta bueno, teknologia libreak eta e, ekonomia sozialer aldatzailea iparorrat e dituena. E, 40 48ik kontsultatutako iturriaren arabera, ba, munduan zehar 11 e, tokitan izan zara, ba, ekonomia sozialer aldatzaileari lotutako esperientziak eh ezagutzen eta eh bueno, talonatrasu en kooperatibaren esperientzia partekatzen ere bai, ezta alde horretatik esagutua alduzu e, aipatzea merezi duen proiekturik Italietan e, ekonomia sozial eraldatzari lotutakoa edo Ia, da, e, el caso aquí da igual, e, bakit da e, la bola, baina Italiatik gutxien arakatu deten e, gaiarra justo ja. e, e, komunitate nere gaiarekin dagokiona, ez ekonomia sozial era latsena, bakit para los Gutsi e, haukat, horreindik, e, eh? Mm -hmm. Zena ete, e, asmo guzti haukatelako, baina, guba haukagula beste, ez, noa dobat guretzat referentziala eta harremana hundi haukaguna eta Barcelona. Eh? Eta Barcelonako kide, baut, harremana, bexente, e, txedekin, e, italiako uimendu kooperatibo eraldatzaia erekin, eh? E, Haur, e, bai, betiko mitazen dute, indara hundi gana haukaguna, igual, e, e, po Ibaiaren, e, Le Vallara, bai, bai. Bai, da. baino, hori, e, guk e, harrean er, gutxi daukago. Bai, ez hauten ez gehiot teorikoki. Eh, zer da hon, eh? Bueno, harrean da proiektu atekin daukatuta ba desente, eh? hori baino olo e, ez ezarmende vallean ezagututa lako ta ezete zuzenean Italiarekin. Ola, Association mañano Italian badago batez 70. hamandarren hamarkadan, eh? Ze mugimendu autonomoaren areno ondorengoak. E? unkitzen dutenean modu autonomnomaa represio emit hartu eta er, or beitza denzennde bat eta gero e, historikoki e, italiane on den e, komunismo kriguaa esan ezagun egite nola definitu ondoiku eh? kommununismo kristauaa dittzen dugun bueno, e badu lako lotura ez oñarizko elizade elizadekin baina komunista bezala e, identifikatzen dena Bi mugmen hogeitako ondorengoa gaur gaur eggunean e, igualale politikoki e, presentzia gutxi ukaten akaude alderbi politikoen inguruan eta presentzia gutxi edukatenak edo bezatatzen joenak bada daukate e, oinarrizko egitura bat oso oso potentea e, er ekonomia soziala den a kooperatiba asko asko asko asko sortzen joan dira hirugeita hamarduen abar batete eta eta oso osare indartsuua dauzkate Ia ta zena, no la ezena, eh, igual movimiento politiko eh antolatua politika egitekoa da, senate politika institucional era jotzeko, eh? Osea, ez ze zaguna da, baina zena eh, ekonomikoki badukate bere pisua Italian, eh? mm. Eta incluso kasu batzutan, eh, mafiaren eh, kontrako mugimendu bezala ere eh izan da, eh? Mm. Mafia da bezala. eh bueno, e, estetika guzioa esa parte, bat ez ere politikoa da, elite, elite konkretu batzoren, ez, e, tenian antolaketa, antolaketa ere duak, e, bueno, privilegioa mantentzeko, tokian ba, tokian, e, batzutan mafiaren nolaiteko e, botere hori kontrabeztatzeko, e, kooperativismoa, eta ekonomia soziala erabili dute, e, zera, ekonomiaren e, beste antolaketa bat, bezala. E? Eta nik hori ezagutzeko, ba, e, esan, ba, haukat, esan baki, Sicilian, bait. Eh, sifilan, ba hola, mugimenduko kooperatiboa, lurrak erosten eh doana eta kooperatibak zaretzen, eta beraien helburu konkretuetakoa da, zera. Eh, espazioak espazioa kentzeagora, bauek elurra dagartu edo, ez, herri batean kokatzen badie eta kooperatibak sortzen hartzen badie, helburuetakoa da gono ekonomia iritzaparte lana sortu geh eredu batean eta bar, zera, ez, espazioaken mafiari eta nolait mafiat liberatutako eremuak sortzen. E, joatea. Eh? Eta hori badakit badagola. Gero, damal ez ere eh, hori ere zagotu detelako, eh, mafia berak ere kooperatibak erabiltzen ditu. Eh? Ose, badabe kooperatibak zuzenean esan daitekena mafiosoak eh, direna. Eh? Sisilian gaitut eh, lagunak eta komentatu izan diatea. batez ez ere eh, italian eh, migratzaieak jasotzeko eta eh, migratzaileak kartselaratzeko sistema eh nola baiite externalliztua auka Estatuak eta kasu askotan kooperatiba forma jori joren bitartez gestionatzen dira diez e, energia edo itzen diegon zera kobulentzago us eta kobulientzako egginak edoabiltzen dute eta hoiek ke haomean magiakuratzen ditu baina kooperaatien bitartez kasuren batean. Berat pisa, berat burua zuritzeko modu baten jeneo bestean, da, da duen mekanismoa edo. Bai, estatuarekin kontratatzeko modu ezela, baino gero kooperatibaren benetako jabetzako kubiaketan norkera maten duen, behar dago kontua. Eh? Bago kooperatiba bat, bueno, aparte, eh, Odi, gai ez aldatuz berriro, bago kooperatiba bat, hazia, eh, eh, justu baina, ekialdeko eh, eta mande baldeko italian funzionatzen duena, eta da, fiare, bankoetikoa anjibia ca eh, Italia italian sortua eta bueno, gain estatuto espainarrean bilbotik abiatuta zabaltzen ari dena. Zeak, eh? dena, bueno, oida cooperativa que de 50.000 de Euskadi E eh estatuto espainarrean ustek eh montonotan 400.000 euro eta besteak eh Italiaan mm le hacer -hmm. aquí de Italia anda be. Oye, oye que experiencia, ya. Ja? Eh? Ba, etorkizun urbilerako e, etxeko lanak eta Bola. eta gustora egiteko e, etxeko lanak badituzu hor eta gurentzulei klabe Bola. klabe batzuk eh eta e, eman dizkiezu eta ja e, pixkat bukatzeko gutatzeko naiz eta aipatu ditut bueno hauetako aguet, gatzu aipatu dituzun elkarrizketan zean ba gustatuko litzek aipatzea ba eh buruzko film bat E, liburu Bala. bat, eta, e, esatea, Italietan zetoki duzun bizitatzeko, eta zeinetara duzun e, pendiente e, izultzea. Bala, Bala. E, a ber, e, liburu egin eta pelikulekin gertatzen zait, bat aukeratzea... Konplikatua da bai. Konplikatua e, liburu, e, pelikulekin bat, bai, ose, ne, ne bizitza markatu dut eh? Eta gara 900 pelikula Bikaña, bai Eta gara, bai Iku katera izala e, lau ordu Despejatu izala bai. lau ordu bere agendan Eta eta ikus dezala monumentu hori bai. Baina bai, ez asir eta Baina bueno, bia asira ditu ez pelikulako hau izan daiteke, ez asira bielako Baina bat e, justo ez liberazio Liberazio eguna Ez zena mitiko Arekin E, nolai bukaera dena, baina asira e, bere baitan. Eta edo ez, e, berria morto, eh? E, mm -hmm. Ezen arekin ere, bueno. Eta da bueno, ez, italiaren e, gara historiko batean asira eta bukaera, eta, bueno, pelikula dauka, bueno, komunismoa, fascismoaren e, sorrera, e, nola nola sortzen den engre bak, bueno, e, denetia dauka. Eta edo norki guzi barroko luke, nintzorte okin nuen, e, buena, eh? Harri zuten zehan, belo eh, draumoa harri zuten. E. Bertol Utsiberak aurkeztuzen, eta nire ama ekin joan ikusera. Erreferentzia eh, benitu, baina ikusi gabea nuen, eta bono, flipatu non, eta, eh, benetan eta benetan egiteizu bizika aldatu aldatu zira la pelikula horrek, eh? eh. E, egia da dela historiaren aria eh... Aria ez, historia zelan josten den, eta aria biztara duen, e, duen pelikula bat ez, eta alde horretatik... E, e, bueno, gero alde artistikotik zer esanik ez, baina, baina alde horretatik ere oso interesgarria. Bate, filmea errezago eta, eta liburua? Bate, esan orto eskizut. Bate, bat izun bezala gu min txaldean haiz, amorratua, aria. Aria. E, gu min kolektibaren edo liburu esango neitzuke ititaliarekin e, lotuak zuzenki bi berrogeita malaudedez eta eta eta ku da ezez e, aipatatu na mm haina -hmm. películaa gainera justo ez e, Republika marinarekin lotura da, lotura da, daukanna ere esan nu ez e, justo lo contrareforma er reformaaren garaai horretan ezrepublika e, maridinara batek daukan eh garrantzia asko asko adornmenttzen du eta nezatere da bueno da esta esa emancipación hori en igual caso reta en el regidor aquí horrekin. tutaño emancipación Mario Rekin Alemania de Qatarien irautzetatik e, ba sabes república marinareta daño Nigeriako ba, beteetan bertatzen dien hainbat da eso eto eso eso interesarria eres mm -hmm. eh luego por aleanirazia es egiten den bezala colectivoan eh, irazia eta oso oso interesgarria azkenean Bueno, eragusten du lako ere galtzailean historia, baina galtzailean bueno, torkizuna ala ere eraikitzen jarraituko duten galtzailean historia bat. Hor duan niri jarri dizkidazu e, etxeko lanak, oiek irakurri gabe ditu dalako, eta... eta... Ai, abai, gabe, kubeta... e, oiek bai, bai, bai, e, bai, e, pro, bai. E, proletkul, eta e, da duan bakarra Dada. orain e, aitortza publikoa e, e, e, e, egin, egin egin dut, baina baina bai, beraz. Oierri Oinarrizkoa 54. oso interesgarria eta 54. urtean den inguruan Italia oso berezi batera kusten nolako, eh? baina kuda Oinarrizkoa, Oinarrizkoa. Eman situazioaren alde zerbait egin nahi duen donork irakurri berko luken ni ni gorua, eh? Zai, zai, eta, zela, gutxi, doze, aurreko saioan eta eh? aipatzen zenuten den dena nahi duun Animales Trinean, ere noretzak ere e, Oinarri Oinarrizkoa ne urdat. Ba, etilo eh? eta posozerria, baina baina irakurri goreko ere. Bikaina da, niera orain e, euskera sirakurtzeko autzerarekin, aitzaki aitzaki gutxi eta eh to biziltzeko toki zeuste ba, zezan ba, da guzu. Bea ni, eh italiofilo izan e, na eh naizenaren e, italian oso gutxiakago na itori da onartu berrek, uh -huh. eh? Osea, so, auka, ba, aukat harrean eh goizko ba, piko bate eta ni eta nik eh, italian bi base base da euskat eh bi bi base lau, lagunak laguna euskat eta eta iriebi eramonezako bakoe bakoe zandein da gari gonaitzen eta tia besela direnak eh bada Piemonteen da o ni ni forrato herrien eh, Piamonte, no? eh nitsa, mm -hmm jubilatutako IBMko eh, direktibo direptibo izandako jubilat jubilatutako pertsona bat ezagutu eh, non eta etxea dauka eh, maztiekin, eta egon eh, norgu daiteke etxe horretara orduan aurrera emango ditut kista korri buruz baina uh -huh. da, da, da para hizo arena esatitxo txikiak uh -huh. eh nita mo fratton bi arboa visita ona bueno hori dena Eta bestea, e, laguna dituz bertan, baina euskal etorri izan etorri eta baino, paraixoa baino, esan ganoke, momentu honetan e, infernoaren e, zehaba dela e, kokagune bat, nahizta irla benetan erraren, eta lan pedusa. Mm -hmm. ja, e, bertan ere pein egonaiz, e, bertako jendarekin galiagotan egonaiz, baina harreman zuzen haukat, askotan hitz egiten dut, beraiekin eta jo ginine gola urte bertan ez emigrgratziaarren krisiaren olako momentu gorrennetako batean bertan egon ginen angoi laguntzen eta eta kamdez hori paradiso iferno bihurtua da ban peduza e, pena izugarri ematen ditena baina go bueno, bertan bertan egon ginean ikusi genuen, no? gaineta mediterranean gertatzen ari den guztaren oinñaria zein den orretago, no? artikulo txogatia zenuna negunitzen ean ere, baina argi dagona mehiterrean eban gertatzen ari genguztia ez dela ez dela migrazio gatzuketorin egin dut eta ez dago zoki gure simplifikazio dutxara, zenet migrazio horren beharra balago, italiako mafiak eta italiako ekonomias behar du migrazio hori, lan mm -hmm. esklagoa behar dulako bai landagunetan eta bai e, fabrikazio prozesu askotan migrazio hori egin behar ditu, baina migrazio hori egin behar ditu, gainera, inungo esku irigabet, eta Lampedusan ikusi genuen, negozio la mala funtzionazen, gero eta gehiago iritsi bertara, obeto, zehen bertan dagoen, akorientzada zentroa, e, mafiak uretutako kooperatibatik eramaten du, gero eta migratza ere gehiago izan bertan, ediru gehiago kohorratzen du, migratza eh Lampedusara edo Sisileare egitzen dianian, imaginatu, hirlak dira, orduan, bertatik nora joango dira, nahi zena ez mafiaren behar daukate, hirlak e, ditatik ateratzeko, Eta orduan sartzen dira, e, zera ez, e, lan esklaguaren zirkuloan, ez, itariako landagunetan, eta egerden lan esklaguaren zirkuluan eta bueno, hori e, izonezua eta emakumezkoak ere e, okarra goren dira, borroztu hitu ziren e, zirkuloan zartzen abiatuta. Hori eh? dena, ikusin unlan pedo zen, e, ama arregona ondinen, bizizan markatu zian bila izan zen, benetan errealitatearen Goñarriak ikusteko okera izan den nolako, eta ez, eta da izan ikusten dena, izan dira emigranteak eta hori, eh? Osea, ez da hori, da ikusten benetan sistemak nola funtzionazen dut, ja? eta horrekin geditu nahi, eta oso lagunonak egin geditu, balago bat bereziki lagunonak, Jakomo Esferrazo duna izena, e, musikabilia bainera lan pedusa eta ziziliako kulturaren erreferentetako bueno, e, bat, e, e, Xaia Sa, zenela koxea kultura erakusten, kusten la prensa historia kantu zara invitarte ze baiten bai bezia zau arbitro hitzu bibiera gotarana berak oso intereseraren konso naiz gait animatzen e, bat zaire eh? beste etxekoan bat programarako bere leitua bat egiten eh? bai Bika, izango litzateke bai bai, bai, bai, bai, bai, e, bai. E, bai, bai ere bi baseak hoeak dira eh piamonteko niza ingurua Ardua aretsin batu eta lanpedu, zabetsa, emeitranearen... E, zera, emeitranean dagoen irlak ere erreder bat, baina gaur egon emeitranea bihurtu duten arean ere errakuzo herri. Mm -hmm. ja? Eta ze... ze Bida, roman inezu, zon da naitut ikusteko, baina bide, erroman nenaiz ingezu egon, bezurra ditu, baina nenaiz eta jumbarko den oiz baita, baina nire bidai utopikoa, da... E, napolin asiko... asiko litzake den bidaia, da, yeah. ja? eta Napolietik, Napoli Autonomoren, eh Siciliara, Sicilia, Siciliara Sicilia eh chartes e, barkutza batean hartuko nuke badaude. Eta Napolietik Siciliara gater barkuak, baino partean, tartean Eoliarri honetan eskalatxoak egingo nuke eta bertan galduko nitzake urte oso baterako. Jauda e, nere nere anetxa. No, e, galduko eh eo letane da, za hori e, bai la Mediterranioaren epitome batetik bestera sekulako e, aldeak baina denak ederrak eta denak eta egon naiz eta noiz eta promesa gina dokak e, niger honecela ara baina epen ez izango luzera gorago bai hori da e, bikaina bikaina baina ba bon, milaka ari motor eman diskibuzut tiraka ibiltzeko eh indarra ta gogoa ekialdeko italetara a liketa lasterren itzultzeko eta eta besterik gabe ba, eskerrak ematea stato un vero piacere eta badizu saionenateak e, irekita dituzula hor zuretzea dela beraz e, gracias 1000 beñatira suegi eta e, lastera arte sortean programarekin agur eta itengo goiaotan ere Oye, ori da, la señora Alcalá. Vale. Hola, no. amo bai aldugun toki eta une guztietan eta 40 ko puntata guztietan gomendio literarioak ematen ditugu Musutruk eta kasu honetan historiaren txokoan landu dugun gaiarekin lotutako liburu bat dakarkizuegu normalean euskarara ekarritako edo euskaraz sortutako liburuak gomendatzen saiatuko gara baina kasu honetan gaztelaniara ekarritako liburua e, ekarri dugu Arberes komunitatea egin dugu, eta esan dugu Italietako arrago linguistikoa, erromanikoak ez diren elementuz ere osatuta dagoela. Talde horretan, Arberes azgain, oinarri helenikoa duen grikoa ere badago. Grikoa batez ere salento hitz egiten da. Italiar penintxulak marrasten duen botaren takoian hain zuzen ere. Antzinatean, Greziarrek kolonizatu zuten Italia egoaldeko guneak, maina gretxea, Isenez ezagunak ziren eta Orduz geroztik Greziatik gertuen dagoen Italiar lurretara hainbat olatutan emigratu dute greziar jatorriko herritarrek. Greziara modernoa oinarri duen eta inguruko aldaera romanikoen maileguak jaso dituen hizkuntza, grikoa osatu arte. Eta eremu honetan kokatzen da Pier Paolo Pasolini handiaren Volgarel Occio Liburu hau, gaztelaniaz, bulgar lengua izen argitaratu da, ediziones El Salmónen eskutik. Berez, bertan topatuko dugun testua, Pasolinik letxeko institutoetako ikasle eta irakasleekin izandako mainguru baten transkripzioa da. E Itzaldi horretan Italiatako hizkuntza eta kultura gutxituen inguruan aritu zen eta kontsumismoaren erlijioak kulturiidio bat gauzatuko zuela defendatu zuen. Zahartzat edo tradizionaletzat hartzen zuten edo zer errefusatzen zuten progresisten aurrean, progresista faltsuuen aurrean esan beharko dugu, posizio intelektual dezeroso hartu zuen pasolinik, eta apaiz progresista deitu zienen postura hori hartu zutenei. Eta funtsezkoa da, liburu hau irakurtzea. Funtsezkoa, saia delako paralelismo argirik ez ikustea, azken, asteotan, hizkuntzaren inguruan Euskal Herrian sortu diren gerra politiko-kulturalekin, saia delako apaiz progresisten jarrera, unibertsalistak, aitakeriaz aletu dituzten pertsona edo kolektiboak ez identifikatzea, eta azken finean, duela berrogeita bosturte egindako hausnarketak erabateko gaurkotasuna dutela bai estatuta, beti delako ezinbestekoa pasolin irakurtzea. Letxeko konferentzia berera hilketa gertatu baina egun batzuk lehenago izan zen, mila bederatzireun eta irurogeita urriaren hogeita batean. Ilabete honetako programa izteko liburuaren gaztelaniazko edizioaren kontrasaleko saleko haipu indartsua irakurriko dugu. Kapitalismoak duela amar urtera arte eginduen guztia, hau da, zentralizazio fascista klerikalak, ez urradura bakar bat ere egin italiarren kultur anistasunari. Antropologikoki, Sisiliar bat, Sisiliar batzen zen, Albaniar bat, Albaniar batzen eta Friuliar bat, Friuliarra zen masa kulturaren, mas medien, televiztaren, eskola mota informazio mota berriaren eta batez ere azpiegitura berrien, hau da, kontsumismoaren etorrerak akulturazioa ekarri du, zentralistatzat jotzen zen ezein gobernuk inoiz lortu zentralizazioa. Kontsumismoa bere burua tolerantetzat jotzen duena desentralizatzeko aukerari irekia Aitzitik izugarri zentralista da. Lortu du kapitalismoak, Frantzian edo Ingalaterran egin zuen genozidiori. Behar bada Marxen garaian, Marxek berak aipatu zuen besalase. Ekonkuesto finam opero otzi. Grazie mile, puntata hau entzuteko tartea hartu duzuen hoi. Gogoratu, 40 sortzi jarraitzea Twitterren, edukiak internet arkaiben izango dituzuela eskura, eta baita ere, etzi PM webunean. Bertan, 40 sortzira RSS bidez arpidetzeko aukera ere izango duzue. Gratzie mile, bide batez, etziko lagunei, espero dugu etorkizuneko nostalgia sortzeko lanean aletxo baljartzea. Fi auguro un bon jorno, una bona serata, ebido apuntamento il primo april, txau lagunok.